A csillagokba Amikor Susan Calvin visszatért a hiperbázisról, Alfred Lenning már várt rá. Az öregembe soha se beszélt a koráról, mégis mindenki tudta, hogy túl van a 75-ön. De az agya mégis jól vágott. Helyét a kutatási osztályon ugyan már Peter Bogert vette át, ez azonban nem akadályozta meg őt abban, hogy mint nyugalmazott igazgató naponta bejárjon a hivatalába. – Hol tartanak a hiperatom hajtóművel? – kérdezte. – Fogalmam sincs – válaszolta Susan Calvin epésen. – Nem érdeklődtem. Jó lesz sietni ők vele, mert hanem az Egyesült Robot megelőzi őket, és minket is. – Az Egyesült Robot? Hát azoknak mi közük ehhez? – Nem csak nekünk vannak gépeink, A mi ugyan pozitronosak, ez azonban nem jelenti, hogy szükségképpen jobbak is, mint a többi. Robertson holnapra széleskörű értekezletet hívott össze ebben az ügyben, csak magukat várta, hogy visszajöjjenek. Robertson, az amerikai robot és gépember RT elnöke, a vállalat alapítójának fia, hegyes órával a vezérigazgató felébökött. Ádám csutkája vadul ugrándozott fel alá. – Kezdjünk hozzá! – mondta. – Halljuk, mi a helyzet! – Arról van szó, főnök! – kezdte a vezérigazgató élénken. – Hogy az Egyesült Robot egy hónappal ezelőtt egy faramuci javaslatot tett nekünk. Leraktak itt nálunk jó öt tonna papírost különféle számításokkal, egyenletekkel, és így tovább. Az egész egy konkrét probléma körül forog, és erre akarnak az agytól választ kapni. Feltételeik a következők. Vastag ujjain számolta az egyes pontokat. Százezer dollárt fizetnek, ha a problémának nincs megoldása, és mi meg tudjuk adni a megoldáshoz hiányzó tényezőket. Ha van megoldása, 200 ezer dollárt fizetnek, plusz megtérítik a szóban forgó gépezet megépítésének költségeit, plusz felajánlják az abból eredő haszon egynegyedét. A probléma egy kozmikus motor előállítására vonatkozik. A Robertson a homlokát ráncolta, sovány teste megmerevedett. És mindezt annak ellenére, hogy nekik is megvan a saját gondolkodó gépük? Igen, valami tehát gyanús ebben a javaslatban. Most folytasd te, Lever! Eb Levver a tárgyaló asztal túlsó végén fölpillantott, és borostás áll a halkan serceget, ahogy mosolyogva végig simított rajta. Úgy áll a dolog, elnök úr, hogy az egyesült robotnak csak volt gondolkodógépe, gépe. A gép elromlott. Mi, mi csoda? Robertson félig felemelkedett. Ahogy mondom, Elromlott, kaput. Senki se tudja, hogyan történt, de nekem sikerült kiszimatolnom egy két érdekes feltevést. Többek között azt, hogy a masinától azoknak az adatoknak alapján, amelyekkel hozzánk is jöttek, egy kozmikus motor megszerkeztését kívánták, és ettől bedöglött. Ócska vas, mehet a selejtbe. – Érti a figurát, főnök? – kérdezte a vezérigazgató diadalmasan. – Érti, honnan fúj a szél? Nincs olyan számottevő ipari kutatócsoport, amely ne próbálkoznék az űrhajó motorral. Ám az élen eddig az Egyesült Robot és mi jártunk, hála szuperrobot agyainknak. És most, hogy nekik sikerült tönkretenniük az magukét, egyedül maradtunk a mezőnyben. Itt van a kutya elásva. Legalább hat esztendőbe telik, amíg egy új masinával elkészülnek, és így reménytelen a helyzetük, ha csak nem tudják ugyanezzel a problémával a mi gépünket is tönkretenni. Sötét gazemberek! fortyant föl az elnök. Há, várja a főnök, még nincs vége! A vezérigazgató széles mozdulattal Lenningre mutatott. Lenning, most te folytasd! Dr. Alfred Lenning enyhe gúnyjal figyelte a tárgyalást. Általában ez az érzés töltötte el, ha a sokkal jobban fizetett kereskedelmi és áruosztályok mahinációiról hallott. Valószínűtlenül ősz szemöldökét ráncolta, és száraz hangon kezdett beszélni. Bár a probléma a tudományos szempontból nézve nem egészen világos, minden esetre tüzetes vizsgálatot érdemel. Az elméleti fizika mai állása alapján a kozmikus utazást vitathatónak kell mondanunk. Teljesen nyitott kérdésről van szó, és azok az adatok, amelyeket az Egyesült Robot Gondolkodó Gépébe adagolt, feltéve, hogy azonosak a nekünk megküldött számításokkal, Hasonlóképpen vitathatuk. Matematikai osztályunk alapos elemzésnek vetette alá az egész anyagot, és az Egyesült Robot látszólag mindent figyelembe vett. A nekünk megküldött anyag magában foglalja a franciácsi csiféle űrhajó teória összes ismert tényezőjét, valamint az astrofizika és az elektronika valamennyi idegvágó adatát. Hatalmas komplexumról van szó, Robertson, aki idegesen hallgatta Lenning magyarázatát, most közbeszólt: Túl bonyolult ahhoz, hogy az agy megbirkózzék vele? Lenning határozottan nemetintett. Dehogy is! Az agy képességeinek nincs határa, egészen másról van szó. A nehézség a robotika törvényeiből adódik. Az agy ugyanis nem hajlandó megoldani olyan problémákat, ahol a megoldás az emberekre nézve ártalmas, esetleg halált okozó elemeket tartalmaz. Tehát ami az agyat illeti, az ilyen jellegű problémák megoldhatatlanok. Már most, ha egy efféle problémát visszautasítást nem tűrő formában teszünk föl, az agy, amely végül is csupán egy robot, dilemma elé kerül. Nem válaszolhat, de nem is tagadhatja meg a választ. Valami ilyen történhetett az Egyesült Robot gépével. Elhallgatott, de a vezérigazgató oszogatni kezdte. Folytas csak, Lenning! Magyarázd el úgy, ahogyan nekem elmagyaráztad! Lenning összeszorította az ajkát, és dr. Susan Calvin felé pillantott. A pszichológus nő most tekintett fölölében pihenő összekulcsolt kezéről. A robotok... Mondta Halk szemtelen hangot. Egészen meghökkentő módon reagálnak a dilemmákra. A robot ugyan még gyerekcipőben jár, ezt én a szakember mondom önöknek. Fontosságát azonban mégsem szabad lebecsülni, hiszen a robot pozitron agya minden bonyolultsága ellenére emberi alkotás, tehát megszerkesztésénél az emberi értékítéletek voltak irányadók. Ha egy emberi lény valamilyen megoldhatatlan probléma elé kerül, igen gyakran irrealitásokba menekül. Az illúziók világába húzódik vissza. Rákap az italra, hisztérikus rohamok vesznek erőt rajta, vagy esetleg a vízbe öli magát. A végső soron ezek mind azt jelentik, hogy az illető nem mer, vagy nem tud szembenézni a valósággal. Ugyanez érvényes a robotra is és súlyos dilemma esetén a vezetékek egy részében zavarok lépnek fel, a legsúlyosabb esetben pedig valamennyi pozitron agypálya helyrehozhatatlanul kiég. Értem, mondta Robertson, holott egy szót sem értett az egészből. És mi a helyzet az Egyesült Robot kozmikus motorjával? Nem kétséges, hogy ez a probléma valamilyen tilalmas elemet tartalmaz. – De az agy lényegesen különbözik az Egyesült Robot gondolkodó gépétől. – Úgy van, főnök, ez az! – vágott közben energikusan a vezérigazgató. – Erről nem szabad megfeledkezni, mert ez a dolog lényege. Susan Calvin szeme felvillant szemüvege mögött. A pszichológusnő türelmesen folytatta. – A helyzet az, elnök úr, hogy az Egyesült Robot gépeinek beleértve a szuper gondolkodójukat, Nincs egyéniségük. Megszerkesztésüknél kizárólag a gyakorlatiasság elvét tartják szem előtt, és nem is tehetnek másképp, mert nem rendelkeznek a mi alapvető szabadalmunkkal, az érzelmileg terített agypályákkal. Az ő gondolkodójuk voltak éppen csak egy roppant méretű elektronikus számológép, s így nem csoda, hogy egy dilemmától azonnal tönkre megy. Ezzel szemben a mi gépünknek, az agynak határozott egyénisége van. Gyermeki egyénisége. Logikai képességei felülmúlhatatlanok, de valójában csak egy bölcs őrületre emlékeztet. Tulajdonképpen nem is érti, amit tesz, csak megteszi. És mint a gyermek, simulékony. Mondhatni nem veszi túlságosan komolyan az életet. Tervünk a következő. Az egyesült robot anyagát logikai egységekre bontjuk szét, és ezeket egyenként kellő óvatossággal beadagoljuk az agyba. Amikor elérünk ahhoz a tényezőhöz, amely a dilemmát okozza, az agy gyermeki természete következtében habozni fog, mert az ítélő képessége nem érett. Mielőtt tehát fölismerné, hogy dilemmáva került szembe, működésében észlelhető szünet áll majd be és ebben a szünetben önműködően visszadobja a szóban forgó egységet, mielőtt még az agypályái működésbe jönnének és tönkre mehetnének. Robertson Ádám csutkája felaláugrát. Biztos ebben? Elismerem, válaszolta Szüzen Calvin leplezett türelmetlenséggel, hogy ilyen laikus fogalmazásban nem hangzik túlságosan meggyőzőnek. Annak viszont nem volna értelme, hogy a matematikájával is előhozakodjam. Biztosíthatom, hogy úgy van, ahogy mondom. A vezérigazgató azonnal megtörte a rövidke csendet. Ez hát a helyzet, főnök. Ha elfogadjuk az egyesült robot ajánlatát, a következőképpen fogunk eljárni. Az agy megmondja nekünk, hogy melyik logikai egység tartalmazza a dilemmát, és akkor már meg tudjuk majd állapítani, hogy mi okozza. – Így van, Doktor Bogert! – Bogert bólintott. – Tehát Bogert egyetért velem, és nála jobb matematikust keresve se lehetne találni. Az egyesült robotnak azt fogjuk válaszolni, hogy nincs megoldás. Megadjuk a hiányzó tényezőket, és beinkasszáljuk a százezer dollárt. Nekik lesz egy elromlott gépük, nekünk meg egy ép. És egy-két éven belül megcsináljuk az űrhajót, vagy ahogy egyesek nevezik, a hiperatommotorokat. Akárminek nevezzük, világszenzáció lesz. Robertson elégedetten kuncogva nyújt a tolla után. Hardátom ezt a szerződést, hol írja alá? A páncéltermet, amelyben az agy állt, a lehető leggondosabban őrizték. Amikor Susan Calvin belépett, az egyik ügyeletes műszerész épp a következő kérdést tette föl a gépnek. Ha másfél tyúk, másfél nap alatt másfél tojik, akkor kilenc tyúk, kilenc nap alatt hány tojást tojik? – négyet, felelte az agy. – Látod, pupák – fordult a társához a műszerész. Dr. Calvin elköhentette magát, amire az ügyeleteseknek hirtelen rendkívül sok dolgukakat. A nő azonban már is intett, hogy távozzanak. Az agy egy mindössze két láb átmérői gömb volt. A gömbben tökéletesen kondícionált hélium atmoszférában, teljesen rezgés és sugármentes térben foglaltak helyet az agy hihetetlenül bonyolult pozitronos pályái. A terem többi részét azok a tartozékok töltötték be, amelyek a gömb és a külvilág közti kapcsolat céljait szolgálták, vagyis az agy hangja, karja, érzékszervei. – Hogy vagy? – kérdezte halkan dr. Kálvin. Az agy élénk, lelkes hangon válaszolt. – Pompásan, Miss látom kérdezni akart tőlem valamit, ilyenkor ugyanis mindig könyvet tart a kezében. – Eltaláltad agy? – válaszolta mosolyogva dr. Kálvin. Csak ezzel még várnunk kell egy kicsit. – Nehéz kérdésről van szó. Annyira bonyolult, hogy írásban tesszük fel neked. Előbb azonban beszélni szeretnék veled. – Remek! Szeretek beszélgetni. – Figyelj rám! Egy kis idő múlva dr. Lenning és dr. Bagert itt lesznek azzal a bonyolult kérdéssel. Részletekben fogjuk feltenni neked, nagyon lassan és nagyon kis részletekben, mert azt szeretnénk, ha igen-igen óvatos volna. Azt fogjuk kérni tőled, hogy a kapott adatok alapján építs nekünk valamit, ha képes vagy rá. De már előre figyelmeztetlek, hogy a megoldás esetleg emberre ártalmas elemet is tartalmazhat. Teringettét mondta az agyhalk elnyújtott hangon. Most jól figyelj. Ha eljutunk ahhoz az adatcsoporthoz, amely veszélyt, esetleg halált jelent, ne izgast fel magad. Minket, tudod, még az se bántana, ha kiderülne, hogy a megoldás halállal jár. Egyáltalán nem bántana. Ha tehát eljutsz a szóban forgó ívhez, egyszerűen állj meg, ad vissza, és kész. Érted? Hogy ne. De ember halál, az szörnyű volna. – Na jól van, már hallom dr. Lening és dr. Balgert lépéseit. Ők majd megmondják neked, miről van szó, és akkor elkezdjük. Te csak légy jó fiú! Lassan adagolták be az éveket. Minden egyes ív után furcsa, halk, kuncogó zaj hallatszott a működő agysúrrogása. Aztán rövid szünet jelezte, hogy jöhet a következő év. Órákig tartott a művelet, hisz mint egy 17 vastag matematika-fizika könyvnek megfelelő anyagot adagoltak be az agyba. A három tudós homlokán egyre sűrűbbek, egyre mélyebbek lettek a ráncok. Lenning bőszen motyogott az orra alatt, bagárt előbb csak nézegette, majd szórakozottan rágni kezdte a körvét. Amikor az utolsó vastag ívcsomó is eltűnt, Kelvin halásápadtan odaszólt a férfiaknak. – Valami baj van. – Az lehetetlen. Lenning alig bírta kinyogni a szavakat. – Tönkre ment volna? – Agy! – szólt szüzen Kelvin reszkető hangon. – Hallasz engem, agy? – Mi? – hangzott a szórakozott válasz. – Mit óhajt, mis – A megoldást? Hogy meg tudod-e? – Ó, igen, meg tudom csinálni. Felépítem maguknak az egész űrhajót. Könnyű szerrel, ha adnak mellém robotokat. Gyönyörű, szép hajót építek. Körülbelül két hónap alatt meg lesz. – És nem ütköztél semmi nehézségbe? – Elég soká kellett töprengenem rajta – hangzott a válasz. Dr. Calvin néhány lépést hátrált. Az élet színe még nem tért vissza sovány arcára. Intett a többieknek, hogy menjenek ki. Szüzen Calvin szobájában ültek. Nem értem, mondta a pszichológusnő. nő. A beadagót anyagnak valami dilemmát. Valószínűleg halálos veszedelemmel járó problémát kellett tartalmaznia, ha itt valami tévedés történt. – A gép értelmesen beszélt, jegyezte meg nyugodtan Bagert. – Úgy látszik, nem került semmiféle dilemma elé. De a pszichológusnőt ez nem nyugtatta meg. – Dilemma és dilemma közt különbség van, és különféle módokon lehet meghátrálni előlük. Tegyük föl, hogy az agy csak könnyebb sérülést szenvedett, csak olyan mérvű sérülést, hogy most abban a tévhitben ringatja magát, meg tudja oldani a problémát, holott a valóságban nem tudja. Vagy tegyük föl, hogy valamilyen nagyon veszedelmes szakadék szélén tántorok, és a legkisebb érintésre belezuhan. De azt is föltehetjük, mondta Lenning, hogy nincs semmiféle dilemma hogy az egyesült robot gépe valamilyen más problémám el, vagy pusztán mechanikai okból ment tönkre. Még akkor sem szabad kockázatot vállalnunk, makacskodott Dr. Kelvin. Ide figyeljenek. Ettől a perztől kezdve senki még csak rá se nézhet az agyra. Átveszem az ügy intézését. Rendben van, sóhajtott Lenning. Vegye át. De közben azért az agy építse meg az űrhajót, és ha elkészül vele, kipróbáljuk. Aztán elgondolkodva hozzátette. – De erre a legjobb próbapilótáinkat kell beállítanunk – Michael Donovan erélyes mozdulattal lesimította a vörös fűrtyeit, mit sem törődve azzal a tényel, hogy rakoncátlan haja megint csak fölágaskodik. – Édes is, Greg, azt mesélik, kész az űrhajó. Senki se tudja, miféle, de kész van. Gyere, Greg, ragadjuk meg a kormány rudját. – Mike! A te humorod még azon frissiben is löttyett, ez a szoba levegő pedig úgy látszik még csak árt neki. Donovan újabb eredménytelen kísérletet tett, hogy lesimítsa haját. – Engem nem is annyira ez az öntött vas zseni, meg a bádok hajócskája izgat, hanem a füstbe ment vakáció. És ez az egyhangúság. Ezek az össze dumák és számítgatások, tetejében folyton csak hibás számítgatások. – Mondd, miért kell mindig nekünk kapnunk az ilyen munkákat? – Azért, válaszolt anyájasan Pauval, mert értünk nem kár. De most pofa be! Lenning-dokit látom jönni. Lenning jött feléjük. Összemöldöke változatlanul dús volt, alakját se hajlította meg a kor, sőt, csak úgy duzzadt az életerőtől. Hármasban szótlanul fölkapaszkodtak a reptérre, ki a nyílt térségre, ahol a néma robotok, ezúttal nem emberi parancsoknak engedelmeskedve, egy hajót építettek. Jobban mondva, már be is fejezték az építést. – A robotok leálltak, – mondta Lenning. – Ma egyetlen lépést sem tettek. – Kész volna? – kérdezte Póva. Teljesen kész? – Honnét tudjam? – válaszolta morcosan Lenning, és a homlokát ráncolta. – Úgy látszik kész. Sehol egyetlen heverő alkatrész, a belseje meg csupa ragyogás. – Ön már volt oda bent? – Csak egy pillanatra. Én nem vagyok űrpilóta. Értenek maguk a modern motor elmélethez? Donovan Pauvelre nézett, Powell meg Donovan-re. Nekem van pilóta igazolványom, uram, felelte Donovan. De amikor utoljára megnéztem, nem láttam rajta semmit se hipermotorokra, se kozmikus navigációra vonatkozóan. Csak a megszokott háromdimenziós kasznikra érvényes. A Fridlannink. Helytelenítő pillantást vetett rá, és amilyen hosszú orra volt, akkor áthorkantott. Nem baj, vannak még szakembereink mondta fagyosan. Már indulóban volt, amikor Póvel a könyökénél visszafogta Szabad már bemenni a hajóba, uram! Az öreg igazgató habozva dörgöltette órát. Azt hiszem, igen, legalábbis maguknak szabad. Donovan utána pillantott, és egy rövid, kifejező szócskát mormolt. Powellhez fordult. – Perszívesen tartanék tükröt elébe, hogy egyszer amúgy alaposan megnézze a fizimiskáját. – Sok a szöveg, Mike, gyere! A hajó belsejében minden tip -top volt, ezt egyetlen pillantásra látni lehetett. Nincs olyan szőröző örmester, aki ennél ragyogóbra kisuviczkolta volna. Az ezüstösen csillogó falakon egyetlen új nyom sem égtelenkedett. És sehol egyetlen szöglet, a falak, a padló, a mennyezet lágyan olvadtak egymásba. A rejtett világítás hideg, fémes ragyogásában, ahova légy zavarodottan bámulták hat hűvös tükörképüket. A főfolyosó egy keskeny hosszú, vízhangos alagút teljesen egyforma szobák között vezetett. Úgy látszik, ebben a hajóban kizárólag farba épített bútorok vannak, jegyezte meg Pauval. Vagy talán itt se leülnie, se aludnia nem szabad az embernek. Az utolsó, az űrhajó orrához legközelebb szoba végre megtörte az egyhangúságot. A fény burkolatban itt fény elnyelő üvegből készült, hajlított ablak volt. Alatta egyetlen nagy számlap világított. Mozdulatlan mutatója a nullánál. Nézzék csak! kiáltott fel Donovan, és a finoman vonalkázott skálára mutatott. A skálán egyetlen szó volt olvasható: Párszek. A fogbeosztásos kerekmérőkészülék jobb oldalán pedig egy aprócska számát egy millió. Két szék is volt a szobában súlyos, szélesöblű, párnázatlan székek. Pavel óvatosan leült az egyikbe, és kiderült, hogy pompásan simul a test idomaihoz. Kényelmesülés esik benne. – Mi a véleményed erről az egészről? – kérdezte Paul. Ha engem kérdezel, az agynak agyláza van. Menjünk innét. – Nem akarsz egy kicsit körülnézni? – Én már körülnéztem. Jöttem, láttam, és elegem van belőle. Donovan vörös hajszálai egyenként ágaskodtak fölfelé. – Greg, menjünk innen. Én öt másodperccel ezelőtt leköszöntem az állásomról. Ide meg idegeneknek tilos a belépés. Havel ön önelégülten mosolygott, és a bajuszát simogatta. – Oké, okay, Mike, fő a hidegvér. Az előbb még én is ideges voltam, de már nem vagyok. – Már nem? Miért nem? Te felemelted az életbiztosításodat? – Mike, ez az űrhajó az életben nem fog elindulni. – Honni tudod? – A farától az óráig végigmentünk rajta, ugye? – Valószínűleg. Nem valószínűleg, hanem biztosan. És láttál valahol pilóta fülkét? Mindössze ez az egy ablak van itt, meg ez a fény műszer. Láttál valahol vezérlő művet? Nem. És motort? Hú, szent habakuk, az sem. Na, akkor gyerünk, vigyük meg a hírt lenningnek. Szitkozódva végigmentek a jellegtelen folyosókon, és végül belebotlottak egy pár lépés hosszú átjáróba, amely a zsílib vezetett. – Te zártad be ezt a vacakot, Greg? – kérdezte Donovan meghökkenve. – Én hozzá se nyúltam. Rásd meg a fogantyút! Donovan arca eltorzult az erőfeszítéstől, de a fogantyú nem mozdult. – Vészkiáratot se láttam sehol – mondta Powell. Ha itt valami elromlott, úgy kell majd minket kiolvasztani innét. És várhatjuk, amíg rájönnek, hogy valamelyik hülye bezárt ide bennünket, háborgott Donovan. Menjünk vissza abba az ablakos szobába, csak onnét hívhatjuk föl magunkra a figyelmet. Csak hogy csalódtak. Az utolsó szoba ablakából már nem kékeget láttak, csupán végtelen feketeséget, s rajta fényes, sárga csillagokat, a világűrt. Két tompa huppanás hallatszott. Mike Donovan és Greg Powell egyszerre rogytak le székükbe. Alfred Lenning irodájának ajtaja előtt dr. Kelvinbe ütközött. Idegesen szívarra gyújtott és betessékelte a pszichológus nőt. Susan, kérem, már jó ideje várunk, és Robertson kezdi elveszíteni a türelmét. Mire jutott az agyjal. Susan Calvin széttárta a karját. Hiába türelmetlenkedik, az agy ezerszer értékesebb, mint amit kötbérben esetleg kifizetünk. De már két hónap óta faggatja. A pszichológus nő szemtelen hangja, valahogyan baljóslatú volt. Akarja maga folytatni a vizsgálatot? Ugyan, tudja, hogy nem így gondoltam. Tudom. Dr. Kelvin idegesen dörzsölgette a kezét. Nem könnyű dolog, hízelgek neki, óvatosan kérdezgettem, de eddig nem jutottam semmire. A reakciói nem normálisak. A válaszai, a válaszai valahogy furcsák, de nem tudok rátapintani, hogy miért. És amíg nem tudjuk, mi a baj, minden lépést alaposan meg kell fontolni. A legegyszerűbb kérdés vagy megjegyzés szakadékba taszíthatjam, és akkor... és akkor itt állunk egy teljesen haszna vehetetlen masinával. Vállalná ezt a kockázatot? Az első törvényt semmi esetre sem szekheti meg. Eleinte én is azt hittem, de most már ebben sem biztos? Kérdezte Lenning mélységes megdöbbenéssel. Én... Alfred, semmiben sem vagyok biztos. A véscsengő hirtelen ijesztően felberregett. Lenin görcsös mozdulattal lenyomta a megafon hangját. A lihegő hang hallatára kővédermett. – Susan! – nyögte ki végül. – Hallotta! A hajó elindult. Én meg fél órával ezelőtt odakültem azt a két pilótát. Azonnal beszélnie kell az adja. Susan Calvary erőltetett nyugalommal kérdezte. — Agy, mi történt a hajóval? — Az én hajómmal, Miss Susan, kuncogott az agy. — Igen, mi történt vele? — Semmi, semmi különös. Az a két ember, akit a próbára kijelöltek, beszállt a hajóba, és így készen álltunk. Hát elindítottam a hajót. — Ó! Ez pompás. A pszichológus nő nehezen lélegzett. És ugye az embereknek sem esik semmi bajuk? Semmi az égvilágon, Miss Susan. Erről gondoskodtam. Gyönyörű hajót építettem maguknak. Igen, agy, az űrhajó valóban gyönyörű, de van-e elég élelmiszerük, és meg lesz -e minden kényelmük? Rengeteg élelmiszerük van. Ez a váratlan indulás nagy megrázkódtatást lehet számukra, nem gondolod? Erre a kérdésre az agy rá sem hederített. Semmi bajuk sem lesz, és biztosan nagyon érdekesnek fogják találni az utazást. Hogy-hogy érdekesnek? Egyszerűen érdekesnek, tért ki a válasz elől az agy. Szüzan, suttogta dühösen Lenin. Kérdezze már meg tőle, nem fenyegeti -e őket halál, vagy másféle veszedelem. Hallgasson! Susan Calvin arca eltorzult a düktől. Aztán az agyhoz fordult, és reszkető hangon tudakolta. Mond csak, összeköttetésbe léphetünk a hajóval? Ó, igen. Rádió útján üzenhetnek nekik. Erről gondoskodtam. Köszönöm. Egyelőre csak ezt akartam tudni. Odakint lennink mérgesen rákezdte. Tündöklő, te jut. ha ez kiszivárok, Szüzen, mindnyájan vehetjük a kalapunkat. Vissza kell hoznunk azt a két embert. Miért nem kérdezte meg tőle kerekperec, hogy nem forognak-e életveszedelembe? Mert éppen ez az, amit nem szabad tőle megkérdeznem, válaszolta Kelvin fáradtan elkeseredetten. Ha az agy valóban dilemma elé került, az halált rejteget, és ha erre vonatkozóan bármiféle rosszul fogalmazott kérdést tennék fel neki, abba belepusztulna, és akkor még nagyobb bajban volnánk. De mást mondok. Az agy azt állította, hogy rádió útján üzenhetünk nekik. Ezt kell csinálnunk. Kérdezzük meg tőlük, hol vannak, és hozzuk vissza őket. Ők valószínűleg nem tudják kezelni a hajtóművet. Az agy úgy látszik távirányítással kormányozza a hajót. Jöjjön! Jó időbe telt, amíg Póvel magához tért. Mike! szólalt meg elkékült ajakkal. Éreztél gyorsulást? M mit? – Mit mondasz? – merett rá Nem, nem éreztem. Ökölbe szorította kezét, dühösen felpattant székéből, és a nagy hajlított ablakhoz ugrott. De a hideg üvegen át csak a csillagokat látta, más semmit. – Greg – mondta visszafordulva – akkor kellett, hogy elindítsák a hajót, mi alatt bent jártunk a törzsében. Előre kifőzték Greg, megbeszélték a robottal, hogy tudtunkon kívül indítsa el a hajót, Hát, ha meggondolnák magunkat. Minket szemeltek ki, kísérleti nyúlnak. – Ne beszélj zöldségeket! – fortyant föl Paulvel. – Mi értelme volna, hogy így kiröpítsenek bennünket, amikor nem tudjuk kezelni az űrhajót? Mit gondoltak, hogyan fogjuk visszavinni? Nem, a hajó magától indult el, amellett érezhető gyorsulás nélkül. Fölállt és járkálni kezdett a szobában. A fényfalak visszaverték lépései zaját. – Mike! – mondta aztán szinte hangtalanul. – Ilyen elképesztő helyzetben még sose voltunk. – Ne mondd! – a keserűen Donovan. – Ha nem figyelmeztetsz rá, azt hinném, kéj vagyunk. Póver rá se hederített. Nem éreztünk gyorsulást, és ez azt jelenti, hogy ez az űrhajó valamilyen ismeretlen elv alapján működik. – Legalábbis mi nem ismerjük! – Semmi, sem más. Sehol se látok kézi kezelésű motort. Lehet, hogy a falma vannak beépítve. Talán ezért ilyen vastagok ezek a falak. M Mit mocsogsz? Horkant földön a van. Miért nem nyitod ki a füled? Azt mondtam, ha van is hajtómű a hajóban, nem arra szánták, hogy mi kezeljük. Ez távirányítású hajó. És az agy irányítja? Miért ne? – Tehát szerinted addig kell itt maradnunk, amíg az agynak nem méltóztatik visszaminni bennünket? – Hm, könnyen lehetséges. Legjobb, ha várunk türelemmel. Az agy nem szekheti meg az első törvényt, hiszen robot. Nem okozhat kárt emberi lényben. – Gondolod? Donovan lassan leereszkedett a székébe, és nagy gondol zabolátlan haját. Ez az űrhajóbuli kikészítette az Egyesült Robot gépét, és a nagyfejűek azt mondják, azért, mert a kozmikus utazást ember nem élheti túl. Melyik robotnak higgyünk? A miénk, úgy hallottam, azonos adatok alapján dolgozott. Póvel vadórán cigálta a bajszát. Úgy teszel, mintha azt se tudnád, mi terem a robotika. Sok mindennek kell egy robotban tönkre mennie ahhoz, hogy az első törvényt megszegje. Addigra pedig már tízszer is ócskavassá válik. Ennek valami sokkal egyszerűbb magyarázata van. Persze, persze. Légy szíves szól az Zinasnak, hogy reggel idejében ébresszem. Ha ilyen semmiségről van szó, mit fájrítsam vele a fejemet? Jobb, ha alszom egyet, nem? Attól legalább szép leszek. Eddig nincs okot panaszra, Mike. Az agy gondoskodik rólunk. Kellemes meleg van, a szobánk szép, világos, levegős. A gyorsulástól egyetlen hajasszála a görbültnek. Bár a te hajszálaid jobban már úgysem görbülhetnének meg. Tényleg? Te úgy látszik tanfolyamra jártál naivításból. Ilyen butuska még egy falusi kislány se lehetne előtanulmányok nélkül. Például szerinted mit teszünk, Mit iszunk, Hol vagyunk? Hogy jutunk vissza a földre? Ha valami eset érne bennünket, hol a vészkiárat? Milyen űrruhába menekülnék? Még egy fürdőszobát se láttam itt, se más egyebet, ami a fürdőszobában lenni szokott. És te azt mondod, gondoskodnak rólunk. Szép kis gondoskodás! A hang, amely félbeszakította Donovan szóőzönét, nem Powell hangja volt. És nem is jött senki szájából. Egyszerűen szétáradt a levegőben. Harsúgására a férfiak kővédelmedtek. Gregory Powell, Michael Donovan! Gregory Powell, Michael Donovan! Kérjük közöljék a hajó jelenlegi helyzetét. Ha kormányozni tudják a hajót, kérjük térjenek vissza a bázisra. Gregory Powell, Michael Donovan. Az üzenetet többször egymás után megismételték, fáradhatatlanul, gépíjesen, szabályszerű időközben. Honnét jött ez? kérdezte Donovan. Sejtelmem sincs róla, suttogta izgatottan Powell. De ugyanilyen joggal azt is kérdezhetnéd, Honnét van itt világítás, meg minden egyéb? És hogyan válaszoljunk? Csupán a vízhangzó, egyre ismétlődő üzenet szüneteiben válthattak szót egymással. Körös körül puszta falak, csak a fém lehet ilyen puszta, ilyen lágyvonalú, ilyen töretlenül sima. Kiabáljunk, javasolta Póvel. Kiabáltak, felváltva, meg együtt is. A hajó helyzete ismeretlen. Kormányozni nem tudjuk, helyzetünk kétségbehető Hangjuk megtört az elölködéstől. Rövid, tárgyilagos mondataikat harsány, válogatott szitkokkal tűzdelték meg, de a kívülről jövő szemtelen hang egyre ugyanazt az üzenetet ismételgette. Nem hallanak minket, lihegte Donovan. Itt csak vevőkészülék van, adó nincs. Szemét találomra a fal egyik pontjára szögeztett. A külső hang lassanként halkult. Amikor suttogásra gyengült, a férfiak újból rákezdték, és midőn teljesen elhallgatott, rekedten megismételték mondókájukat. egy 15 perccel később Powell erőtlenül megszólalt: Menjünk még egyszer végig az űrhajom kell valahol ennivalónak lennie. Nem hangzott nagyon reménykedőn, sőt, inkább úgy, mint aki beismeri vereségét. Elindultak a folyosón. Az egyik jobbra, a másik balra. Kemény lépteik vízhangja jelezte, hogy merre járnak. Néha összetalálkoztak, ilyenkor szótlanul egymásra meredtek, és mentek tovább. De Powell felderítő útja hirtelen véget ért, és épp ebben a pillanatban felhangzott Donovan vidám kúrjantása is. – Hégreg! Greg! – bömbölte. – Itt vízvezeték van. Hogyhogy hogy korábban nem vettük észre? Öt perc telt el, amíg nagy nehezen rábukkant Pauvelre. Igaz, nem zuhanyozó? kezdte, de a mondat közepén Enni való! A falban most egy kerek nyílás volt, benne két polccal. A felsőn szorosan egymás mellett meghökkentően változatos nagyságú és alakú, címkenélküli konzervek álltak, az alsón pedig csupa egyforma zománcos doboz sorakozott. Donovan bokáját hűs légáramlat csapta meg. Az alsó polc hűtött volt. – Hát, ez… ez meg mi? – Az előbb még nem volt itt, betette oda Ez a fal rész akkor nyit meg, amikor beléptem az ajtóm. De közben már falatozott. Az előmelegített konzervdobozban még kanalat is talált, és a szobát csak hamar babfőzelék illata töltötte be. – Ragadj meg te is egyet, Mike! Donovan habozott. – Mi a menü? – Mit tudom én? te válogatós vagy. – Nem vagyok válogatós, csak az űrhajókon mindig babot kapunk. – Szívesebben ennék egyszer már valami mást is. Kinyújtotta a kezét, és némi habozás után kiválasztott egy tojásdad csillogó konzervdobozt. Lapos formájából lazacra vagy hasonló ingyenségre lehetett következtetni. Megfelelő nyomásra kinyílt. – Ez is bab! – Jajongott Donovan, és egy másik doboz után nyúlt, de Powell az ülepénél fogva visszahúzta. – Ez csak meg A készleteink korlátozottak, és talán sokáig, nagyon sokáig leszünk itt. Donovan morcosan ellépett a polctól. – Más nincs, csak bab. – Könnyen lehet. – Mi van az alsó polcon? – Tej. – És más semmi? – dühöngött Donovan. Úgy látszik. Szótlanul fogyasztották el a babból és tejből álló ebédjüket. Amikor kifelé indultak, a rejtett nyílás bezárult, és a helyén újból sima, megszakíthatatlan fényfelületet láttak. Minden önműködő, sóhajtott Powell. Az egész hajó. És soha életemben nem éreztem ilyen tehetetlennek magamat. Hol a víz Ott de az se volt ott, amikor először erre jártunk. Tizenöt perc múlva újból az üvegablakos szobában ültek, és szótlanul bámultak egymásra. Power Ross kedven vizsgálgatta egyetlen mérőműszerüket. A felírás változatlan pár szek volt, és a számsor még mindig egymillióval végződött, a mutató pedig továbbra is a nullán állt. Az amerikai robot és gépember RT legbelső termeiben Alfred Lenin kimerülten ismételgette. Nem válaszolnak. Minden hullámhoz megpróbáltunk, a nyilvános és a magánállomásokat, a rejtjeleset és a szokványosat, sőt a legújabb szubéter hullámhosszokat is. És az agy még mindig nem akar nyilatkozni? Ezt a kérdést dr. Kelvinhez intézte. Semmi többet nem akar mondani, Alfred, válaszolta nyomatékosan a pszichológus nő. Azt mondja, a pilóták hallanak minket, de amikor noszogatom, megmorcosodik. Példátlan eset. Kiallott még morcos robotról. Mondja el, hogy mégis mit tudott kiszedni belőle, pagadta Bagert. Nem sokat. Az beismeri, hogy a hajót egyedül ő irányítja. Az emberek biztonságát illetően határozottan derülátó, de részletekben nem hajlandó bocsátkozni, én meg nem merem faggatni. Annyit azonban látok, hogy a rendellenességek középpontjában maga a kozmikus ugrás áll. Amikor erre vonatkozóan kérdeztem, valósággal nevetett. Vannak egyéb jelek is, de itt mutatkozik meg leginkább az abnormalitása. Histerikus. Amint ezt észrevettem, rögtön más témára tértem át, és így remélem nem okoztam semmi bajt. Minden esetre nyomon vagyok. Hisztériával el tudok bánni, csak 12 órát kérek. Ha vissza tudom zökkenteni normális állapotába, haza fogja hozni a hajót. Kozmikus ugrás? ilyet fel hirtelen bagert. Mi baj? kiáltotta egyszerre egy kelvin és lenning. Azok a számok, amelyeket az agy a motorral kapcsolatban megadott nekünk. Várjanak csak, valami eszembe jutott. És ezzel kisietett a szobából. Lenning utána bámult. Maga csak folytassa a vizsgálatait szizem, mondta hangom. hangon. Két órával később Bagert hevesen magyarázta Lenningnek. – Mondom neked, Lenning, hogy erről van szó. A kozmikus ugrás nem egyetlen pillanat alatt megy végbe, legalábbis addig nem, amíg a fénysebesség véges. Az űrhajóban nem maradhat fenn élet, se anyag, se energia nem létezhet. Nem tudom elképzelni, hogy az milyen lehet, de kétség kívül itt a bökkenő. Ettől ment tönkre az Egyesült Roboték Gépe. Donovan semmivel sem volt kevésbé nyúzott, mint amilyennek ennek látszott. Mindössze öt napja utazunk? kérdezte. Igen, öt napja, ebben biztos vagyok. Donovan elkeseredetten nézett körül. Az üvegen át az ismerős csillagok végtelen közömbösséggel pislogtak rájuk. Az űrhajó falai hidegek voltak, a néhány perccel korábban újból kigyulladt lámpák kellemetlenül erős fényt árasztottak. A mérőműszer mutatója makacsul a nullán állt. Donovan pedig semmiképpen sem tudott megszabadulni a bab ízétől. – De jó volna egy fürdő – mondta komorom. – Nekem sem ártana – pillantott fel Fepoval. – De ne légy nagy igényű, ha csak nem akarsz tejben fürdeni és lemondani arról, hogy megint… – Rövidesen úgy is lemondunk róla. Mond Greg, mikor kezdődik tulajdonképpen a kozmikus utazás? – Ugyanolyan jól tudom, mint te. Talán csak megyünk, megyünk, megyünk, s egyszerre a csillagok kösz leszünk. Vagy legalábbis a csontjaink pora. Mert lehet, hogy az agy épp a halálunk problémájától ment tönkre. Donovan háttalált Pauvelnek, és úgy mondta. Éde figyelj Greg, rosszul áll a szénánk. Mit tehet itt az ember? Csak járkál fel -alá, motyog magában. Te is biztosan nem egyszer hallottad már, mi történik azokkal, akik kint rekedtek a világűrben. Jóval az éjhalál előtt bediliznek. Nem tudom miért, de amióta ezek a lámpák újra kigyulladtak, olyan furcsán érzem magam. Pauvel csak hosszabb szünet után szólalt meg, Halk erőltetett hangot. Én is. Te mit érzel? A vörös hajú megfordult. Itt belül valami furcsát, mintha súlykóna bennem és szét akarna feszíteni. Nehezen lélegzem, alig tudok egy helyben állni. Hm, és vibrálást nem érzel? Miféle vibrálást? Ülj egy percre és figyelj. Hallani nem fogod csak érezni, mit ha valami lüktetne. Az egész hajó vele lüktet, és te magad is. Figyelj csak! Igen, érzem. Mit gondolsz, Greg, mi ez? Bennünk vibrál valami? Lehet. Póvel lassan megsimogatta bajuszát. De az is lehet, hogy a motorokat érezzük. Talán készülnek valamire. Mire? A kozmikus ugrásra. Talán most jön el az ideje. Az ördög tudja, milyen lesz. Donovan elgondolkodott. Hagyj jöjjön! tört ki belőle vadul a szó. Csak legalább harcolhatnánk kellene. Megalázó dolog így tétlenül várni. Talán egy óra múlva Póvel a fémkarfányukó kezére pillantott, és fagyos nyugalommal odaszólt Donovannek. Tapogasd meg a falat, Mike! Donovan engedelmeskedett. Rázkódik, Greg, érzem! Még a csillagok is elhomályosodtak. Pauveliknek az az érzésük támadt, mintha valamilyen roppant gépezet a falakkal együtt erőt gyűjtene, óriási ugrásra készülődne, lüktetve kapaszkodna fel az energiaskálán. De aztán mégis hirtelen jött, szúró fájdalommal. Powell megmerevedett, már-már kiugrott székéből. Pillantás a tévet, tévedt, hallotta, amint halkan Tekintette Tekintete elhomályosult. Anyöszörgés is elhalt. Belsejében valami kínlódva kűzködött, egy fokozatosan vastagodó jégpáncéllal. Powell hirtelen úgy érezte, valami kiszakadt belőle, és lobogó fényben, fájdalomban örvénylik körülötte. Majd meg zuhanni kezd. És örvénylik. És meredeken lefelé zuhan. A csendbe. Ez a halál. A mozdulatlanság az érzéketlenség világa. A tompa elhomályosult tudatvilága. A sötétben, némaságban alaktalan formák között küzdő tudatvilága. És mindenek fölött az örökké valóság tudata. Póvel énje vékonyka fehér cérna szállá zsugarodott, rémült cérna szállá. És ekkor szavakat hallott, teljesen zengő szavakat, a feje felett menny dörögtek, harsogtak. Szűk lett a koporsója. Miért nem próbálja ki Hulla, H és társa tágítható hamf Tudományosan tervezett és B-vitaminnal dúsított gyártmányaink pompásan idomulnak a testvonalaihoz. Használjon Hulla a hamf Még ma hívja fel. Hello! Hulla! Nem volt kimondottan hang, de akármi volt lassanként elhalt, mormolva, suttogva. A fehér célna szál, amely power énje lehetett, hasztalanul próbált kiegyenesedni az idő körbe-körbe áramló, testetlen eonjain. Aztán egyszerre leroskadt, miközben százmillió szellem, százmillió szoprán hangon átható sikójal, mind hangosabban és hangosabban énekelte. – Akkor leszek boldog, ha beadod a kulcsot, te csirkefogó! – Akkor leszek boldog, ha beadod a kulcsot, te csirkefogó! – Akkor leszek boldog, a sikol csiga lépcsőjén a melódia mind magasabbra hágott, túl a víjogó szuperszónikus hangokon, a nem hallható hangok régiójába, és még azon is túl. A fehér cérna szállüktető fájdalomtól remegett, és egyre feszült. Most sokféle durva hang hallatszott. tömeg szájából szállt föl, örvénylő tömegből, amely eszeveszett rohanásban áramlott végig Pauvalen, és fölötte és mellette, Szófoszlányokat hagyva maga mögött. Téged miért kaptak el, öreg fiú? Nyavajásan nézel ki. A pokolt üzebb, gondolom, de talán felhozhatok. Én már a paradicsomban voltam, csak hogy az öreg Szent Péter. Ohó, -oh, van egy kis elszámolni valóm ezzel a legénnyel. Volt valami közös ügyünk, aztán... Hiszem, erre gyere! Van ügyvéded? Belzebú baszondja. Menjünk már, ördög fiókám, találkám van a sát, És minden hangokat harsánybömbölés szűtte át megint. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Mozgassátok a csontjaitokat, ne várakoztassatok meg minket, még sokan várnak sorukra. Elő a papírokkal, és megnézni, rajta van-e Péter elbocsátó pecsétje. Vigyázat mindenki a saját kapujához menjen! Jut elég tűz, mindnyájatoknak! Héte te ott! Te ott lent, állj be a sorba, vagy mindjárt... A fehér cérna szál, amely Powell énje volt, kínlódva hátrált egy egyre közeledő bömbölés elől. Hirtelen egy új, éles döfését érezte. A hangok sokasága nagy robbanással szétpattant, és a szófoszlányok sajgó agyvelejére hultak. Powell újra a székében ült, minden porcikája reszketett. Donovan szeme kidüllett, mint két üveggolyó. Greg, Suttogta szinte zokokba. Te is halott voltál? Halottnak éreztem magam. Alig-alig ismert rá saját hangjára. Donovan hiába kísérletezett, hogy felálljon. És most már élünk, vagy még jön egyéb is? Úgy látszik, élünk. Hangja még reket volt, szorongva kérdezte. És... Hallottál valamit, amíg halott voltál? Donovan habozott, majd nagyon lassan bólintott. Te is? Igen. Neked is kopósókat kinágattak? És te is hallottad azokat az éneklő nő személyeket, meg a pokolba menetelőket? Hallottad? Donovan a fejét rázta. Én csak egyetlen hangot hallottam. – És az milyen volt? Nagyon hangos? – Nem halk, de fülsértő. Úgy hangzott, mint amikor az ember a körmét reszeli. Valami prédikációt tartott. A pokol a kínokról, tudod? Egyszer hallottam egy ilyen prédikációt, vagy, vagy majdnem ilyet. A homlokán izzadságcseppek ültek. – Az ablakon napfény árad be, erőtlenül sütött kékes-fehér sugarakkal. Az alig szemnagyságú távoli csillogó fényforrás nem a jó öreg nap volt. Powell kettő ujjával a műszerre bökött. A mutató mereven büszkén csillogott a hajszálvonal felett, amelyen ez állt ezer pár szeg. Ha ez igaz, Mike – mondta Powell – akkor már a tejuton is túl vagyunk. Óriási Greg! Mi vagyunk az elsők, akik kijutottak a naprendszerből. Igen, úgy, ahogy mondod. Elszöktünk a naptól, elszöktünk a útról. Mike, ezzel a hajóval az emberiség szabadon bejárhatja, benépesítheti az összes csillagot, a csillagok millióit, billióit, trillióit. Aztán hirtelen magához tért álmodozásaiból. Igen, de hogyan kerülünk vissza, Mike? Donovan bizonytalanul elmosolyodott. – Nincs itt hiba, a hajó idehozott, a hajó visszavisz. – Megyek babot tenni? Várj csak, Mike, ha ugyanazon az úton visz haza bennünket… Donovan már félig felállt, de most visszalogyott a székbe. – Akkor… – folytatta Powell. – Újból, újból meg kell halnunk, Mike. – Na és? – sóhajtott Donovan. – Ha muszáj, muszáj. Hisz nem végleges, és nem tart nagyon soká. Susan Calvin nagyon lassan beszélt. Hat órája, hat hosszú órája noszogatta eredménytelenül az agyat. Már a sok ismétlésbe, köntörfalazásba, mindenbe. Ide figyelj agy, még egyetlen egy problémám van. Kérlek, igyekez minél egyszerűbben választ adni. Tudtad te pontosan, hogy mit jelent a kozmikus ugrás? Nem röpítetted ki őket túlságosan messzire? Csak addig mennek, ameddig akarnak, misszezen, Gyerek Gyerekjáték kijutni a naprendszerből. És mit fognak látni odakint? Csillagokat és mi egymást? Miért? Maga mit gondolt? Tehát életben lesznek? csúszott ki Kelvin száján a kérdés. Hát persze. A kozmikus ugrástól nem lesz semmi bajuk? A robot hallgatott, és szüzen Kelvin ereiben megfagyott a vér. Tehát erről van szó. Most rátapintott. Agy, agy hallasz engem? Habzó halk választ kapott. Kell erre felelnem? kérdezte az agy. Már mint az ugrásra. Nem, ha nem akarsz, de nagyon örülnék, ha mégis megtennéd. Calvin igyekezett könnyet hangot megütni. Ó, jaj, miért akar mindent elrontani? A pszichológus nő hirtelen felugrott, szemében a felismerés szikrája csillant. Ó, ó. Az órák és napok feszültsége egyszerűen feloldódott. Néhány másodperc múlva már Lenningnek ismételgette. Mondom, hogy minden rendben van, de most hagyjon magamra. A hajóbaj nélkül vissza fog térni az emberekkel együtt, de most pihenni szeretnék, pihennem kell. Menjen! A hajó ugyanolyan zajtalanul, zöggenő nélkül ért vissza a földre, ahogy elhagyta. Pontosan a helyére szállt le, és a zsilip kamrája azonnal kinyílt. A két férfi óvatosan tapogatózva jött ki a hajóból. borostás állókat vakargatták. És ekkor az egyikük, a vörös hajú lassan, eltökélt mozdulatokkal letérdelt, és egy zuppanós csókot nyomott a kifutó betonyára. Egy intéssel utat nyitottak maguknak a gyülekező tömegbe, és amikor az odasúhanó mentőhelikopterből nagy sietve két cipelő férfi szállt ki, jelezték, hogy nincs rá szükségük. Hol a legközelebbi zuhany? kérdezte Gregory Powell. Oda vezették őket. Nem sokkal később mindannyian egy asztal körül gyülekeztek. Az amerikai robot és gépember RT fejesei mindegy szálig jelen voltak. Hovel és Donovan színesen, hatásosan számoltak be élményeikről. Az elbeszélésüket követő szünetet szüzen Calvin törte meg. Az utóbbi néhány nap alatt visszanyerte fagyos, némileg kesernyés nyugalmát, de még lelít róla, hogy egy kicsit zavarban van. Az igazat megvalva, az egész az én hibám volt. Valószínűleg emlékeznek rá, hogy amikor először föladtuk a problémát az agynak, Hosszasan elmagyaráztam neki, mennyire fontos, hogy minden olyan adatot, amely dilemmát okozhat, dobjon vissza. És eközben azt mondtam, ne izgassa fel magát, ha kiderülne, hogy a megoldás halállal jár. Minket még ez sem bántana. Egyszerűen adja vissza az ívet, és kész. – És mi következik ebből? – kérdezte Kézen Kézenfekvő. Amikor a kozmikus ugrás minimális időtartamát meghatározó egyenlet megoldására került a sor, kiderült, hogy az ugrás halálos. Ez a dilemma tette tönkre az Egyesült Robot gépét. Én azonban az aggyal folytatott beszélgetés során a halának a szokottnál kisebb jelentőséget tulajdonítottam, az első törvényen persze ez csak annyiból változtatott, hogy a hatékonysága valamelyes csökkent, s így az agy tüzetesebben megvizsgálhatta a szóban forgó egyenletet. És akkor rájött, hogy az ugrást követően az emberek visszatérnek az életbe, mint ahogy a hajónak is visszatér az anyaga és energiája. Más szóval ez az úgynevezett halál csupán átmeneti jelenség. Végignézett a feszülten figyelő arcokon. Ezért az agy elfogadta ugyan a szóban forgó ívet, ez az elhatározás azonban mégis bizonyos megrázkódtatással járt. Még az átmeneti és lecsökkentett fontosságú halál is elég volt ahhoz, hogy kicsi megbolygassa az egyensúlyát. És ekkor, mondta nyugodtan Calvin, a humorban keresett menedéket, mert a humor is valóságtól való visszahúzódás egyik formája. Mókázni kezdett. Póvel és Donovan megrökönyödve talpra ugrottak. – Mi, mi, micsoda? – fontjant fel Póvel. Donovan ennél sokkal színesebben fejezte ki magát. – Jól hallották – válaszolta Calvin. – Az agy gondjukat viselte, őrködött testi épségük felett de hajó kormányzását már nem bízta magukra. Ezt saját magának, a mókás kedvű agynak tartotta fenn. Rádióval is csak üzenhettünk, válaszra már nem adott módot. Bőven ellátta magukat élelmiszerrel, de a menüs ilány volt, csak bab és tej. Majd amikor, hogy így fejezzem ki magam, meghaltak és újra születtek, a halálok időtartamát az agy érdekessé tette. Bár tudnám, hogy csinálta. Ez volt a fő-fő tréfája, de semmi rossz szándék nem vezette. Rossz szándék? Donovan levegő után kapkodott. Ó, csak volna nyaka az agyafult kis kuvaszának, majd kitekerném. Lenin csillapítóan felemelte a kezét. Szép kis kalamajka volt, az biztos, de túl vagyunk rajta. És most mit tegyünk? Elsősorban is, mondta Bogert, tökéletesítenünk kell az űrhajót. Valamilyen úton módon ki kell küszöbölnünk a kozmikus ugrást. Pillanatnyilag mi vagyunk az egyetlen vállalat, amely valódi szuperrobottal rendelkezik, tehát ha ez a feladat egyáltalán megoldható, nekünk kell megoldanunk. Így az amerikai robot kapja kézbe a kozmikus utazás lehetőségét, az emberiség pedig az egész világegyetemet Meghódíthatja. – És mit mondjunk az Egyesült Robotnak? – kérdezte Lennig. – Hé! – vágott közbe Donovan. – Itt nekem volna egy javaslatom. Azok a csirkefogók jól megtáncoltatták az amerikai robotot. Nem olyan csúnyán, mint remélték, és a végén minden jóra fordult, de piszkos szándékok vezették őket. És Greg meg én ittuk meg főleg a levét. Választ akarnak a problémájukra, hát most megkaphatják. Szállítsuk le nekik az űrhajót garanciával, és az amerikai robot inkasszálja be a ezret meg a konstrukciós költségeket. És ha majd kipróbálják a hajót, hadd szórakozzon el velük is egy kicsit az agy, mielőtt észre térítenék. Igazságos eljárás. Helyeset És a szerződés kötéseinek megfelel. Tette hozzá elgondolkodva bagárt. – De nem is ez volt az igazán lényeges? – mondta elmerengve dr. Calvin. – Az űrhajó, meg a többi hasonló szerkezet végül is állami tulajdon lett. A kozmikus ugrás problémáját is megoldották, és napjainkban már a közeli állócsillagok bolygóin emberek élnek. Mégis azt mondom, nem ez a lényeges. Közben végeztem az ebéddel, és a cigarettám füstjén átfigyeltem az arcát. Az a lényeges, ami az utóbbi ötven esztendőben itt a földön történt. A robotoknak köszönhetjük a gazdasági stabilitást. Az ő érdemük, hogy a jelent a múlt századokhoz viszonyítva aranykornak nevezhetjük. A gépekre gondol? kérdeztem. Az előbb említett agy volt ugye az első gép. Igen. Én azonban nem is annyira a gépekre gondoltam, mint inkább egy emberre. Tavaly halt meg. Calvin hangjából őszinte szomorúság csendült ki. Jobban mondva, úgy intézte, hogy meghalljon, mert tudta, nincs többé szükség rá. Stefan gondolok. Sejtettem, hogy rágondol. 2032-ben bukkant föl a közélet porondján. Maga akkor még fiú volt. Nem emlékezhetik erre a különös történetre? Sose volt se az előtt, se azután ilyen furcsa polgármester választás.